Джордж Мартін Пісня льоду та вогню Книга перша «Гра престолів» Тиріон Десь у величезному кам'яному лабіринті Зимосічі завивав вовк. Його виття висіло над замком, наче знак жалоби. Тиріон Ланністер підняв очі від книжок і затремтів. Хоча у бібліотеці було затишно і тепло. Слухаючи вовче виття, чоловік неначе переставав бути самим собою. Тут і зараз а натомість опинявся у темному лісі власної душі, голий перед хижою зграєю. Коли Коли вовк знову завив, Тиріон захреснув шкіряну обкладинку важкої книги, яку саме читав. Столітньої давнини трактат, написаний якимсь давно померлим маестром, про те, як пори змінюють одна одну. Він позіхнув і прикрився долонею. Читальний каганець миготів, залишки олії догоряли. А крізь високі вікна просочувалося вранішнє світло. Він читав усю ніч. Таке траплялося часто. Тиріон Ланістер не надто полюбляв спати. Злізаючи з лави, Тиріон відчув, як затекли ноги. Він розтер їх, трохи повернувши до життя, і важко прошкутильгав до столу, де тихенько хрупів Септон, поклавши голову на відкриту книжку. Тиріон прочитав назву "Життя великого маестра Етельмура». Не дивно, що він заснув. «Чайле!» – покликав він неголосно. Молодий септон підскочив, збентежено блимаючи очима. Кришталь його ордену заметлявся на срібному ланцюжку навколо шиї. «Я піду поснідаю, дивися, щоб повернув усі книжки на полиці, обережніше із валерійськими сувоями. Їхній пергамент дуже крихкий. Військові машини Айрмідона – дуже рідкісна книга, тільки у вас я бачив її повний примірник». Чаїв ще не прокинувся і відчайдушно позіхав. Тиріон нетерпляче повторив свої вказівки, тоді поплескав септона по плечі і залишив наодинці з його обов'язками. Вийшовши назовні, Тиріон вдихнув повні груди холодного вранішнього повітря і почав важке сходження крутими кам'яними сходами, що завивалися навколо бібліотечної вежі. Справа йшла повільно, сходинки вирізані були високими і вузькими, а ноги Тиріон мав короткі та криві. Сонце якраз сходило і ще не прогнало темряву зі стін зимосічі, а у дворі внизу вже було повно людей. До нього долетів хрипкий голос Сандора Клегана. Щось хлопчина ніяк не здужає померти, хай би вже збирався швидше. Тиріон глянув униз і побачив, що коло хорта стоїть принц Джофрі та купка молодих зброєносців. Принаймні, хоч помирає він тихо, відповів принц. То його вовк галасує, як навіжений. Я аж спати не міг минулої ночі. Зброєносець саме надягав на клегана, що кидав довгу тінь на втоптану землю двору його чорного шолома. Якщо ваша ласка, можу впокоїти потвору. Мовив він, крізь відкрите забороло. Хлопець вклав йому до рук меча півторака. Він зважив зброю в руці, розсік нею холодне вранішнє повітря. Позаду нього у дворі дзвеніла криця. Лицарі та зброєносці вправлялися у своєму мистецтві. Пропозиція, здається, потішила принца. Хай один собака вбиває іншого, вигукнув він. Зимосіч аж роїться вовками. Старки й не помітять, як їх на одного поменшає. Тиріон зіскочив з останньої сходинки на двір. Дозволь не погодитися, небоже, мовив він. Старки вміють рахувати до шести. На відміну від деяких відомих мені принців. На це Джофрі стало совісті хоча б почервоніти. «Голосні звідки!» – вигукнув Сандор. Він видивлявся з шолома туди-сюди. Духи повітря! Принц зареготав, як завжди, коли його охоронець клеїв дурня. Тиріон давно звик. «Я тутечки, унизу!» Здоровань зіркнув донизу і прикинувся, неначе наче тільки, но помітив його. Малий пане Тиріоне, мовив він, прошу вибачити, я не знав, що ви там. Сьогодні мені чомусь не смакує твоє нахабство, відповів Тиріон і повернувся до небожа. Джофрі, тобі час піти до пана князя Едарда та його пані, аби висловити співчуття. Джофрі почепив таку вередливу пику, яку вміють робити тільки юні принци. Та нащо їм здалося моє співчуття? Хай так, але існують певні обов'язки, відповів Тиріон. Твоя відсутність вкидається у око. Той старків хлопець для мене порожнє місце, мовив Джофрі, та й не терплю я баб'ячого скигління. Тиріон Ланістер витягнувся і заліпив небожеві ляпаса. Принце Ващока миттю почервоніла. Одне слово, попередив Тиріон, і отримаєш ще. Я розкажу матері, завглав Джофрі. Тиріон вдарив ще раз. Тепер палали обидві щоки. «Розкажеш матері, а як же?» – мовив до принца Тиріон. «Але спершу підеш до пана та пані Старк, впадеш перед ними на коліна і скажеш їм, що поділяєш їхню скорботу, що готовий прислужитися бодай чимось у цю болісну годину, що молишся разом з ними за їхнього сина. Зрозумів? Я питаю, ти зрозумів?» Хлопчисько трохи не зарюмсав, та натомість спромігся слабенько кивнути, тоді розвернувся і побіг двором, тримаючись за щуки. Тильон мовчки спостерігав за ним. На обличчя йому впала тінь. Це клеганна, навис над ним скелею. Чорний мовсажа обладунок, здавалося, затьмарював сонце. Забороло у вигляді страшної, наче спекла собачої морди, він опустив. Утім, Тиріон завжди вважав, що те забороло справжня прикраса проти власного обличчя клегана, жахливо спотвореного вогнем. «Принц не забуде цього, малий пане», – попередив його хорт. Із середини шолома його сміх нагадував розкотись та гарчання. «Молитимуся, щоб не забув», – відповів Тиріон Ланістер. «А знадобиться нагадати, будь гарним цуциком нагадай». Тиріон обвів поглядом замковий двір. «Чи не знаєш, де шукати мого брата?» Він снідає з королевою. «Ага», – зазначив Тиріон, – він подарував Сандорові Клегану побіжний кивок і пішов геть, висвистоючи пісеньку, так швидко, як дозволяли короткі криві ноги. Він співчував лицареві, який цього ранку першим трапиться норовистому хортові у дворі. У вранішній палаті гостьового дому відбувався холодний та безрадісний сніданок. Хайме сидів за столом із Серсеєю та дітьми. Вони розмовляли тихо, наче соромлячись. «Хіба Роберт іще спить?» – запитав Тиріон, сідаючись без запрошення. Сестра зиркнула на нього з тим самим виразом легкого презирства, яким дарувала його від народження. «Король взагалі не спав», – відповіла вона. «Він з князем Едардом. Їхні гори король узяв близько до серця». «Наш Роберт має велике серце», – відзначив Хайме з лінивою посмішкою. Сам Хайме близько до серця не брав майже нічого. Тиріон це знав, але пробачав братові. Усі нестерпно довгі роки свого дитинства, Тиріон тільки від Хайме бачив, бодай, часточку любові та поваги. І зате був готовий пробачити майже все інше. Підійшов служник. «Хліба», – наказав Тиріон – «Та дві оті ваші маленькі рибки, а до них кухоль темного пива, воно у вас добре, а ще пів черевини підсмажте, щоб аж підгоріла!» Служник вклонився і пішов, а Тиріон обернувся до брата і сестри. Близнюки – чоловік та жінка. Сьогодні вранці їх було важко розрізнити, обидва вбралися у темно-зелене до кольору очей. Біляві кучері розсипалися химерними візерунками, а на пальцях, зап'ястках та шиях блищали золоті прикраси. Тиріон спитав себе, як воно, мати близнюка, а тоді вирішив, що краще не знати. Бачити себе у люстрі кожен день, то вже мука, а як іще один такий буде ходити поруч, який жах. Тоді заговорив принц Томен. Знаєте щось нове про Брана, пане дядьку? Минулого вечора заходив до нього, – повідомив Тиріон. Змін немає. Майстер каже, це дає надію. Я не хочу, щоб Бран помер, – несміливо проказав Томен. Він був гарний хлопчик, зовсім інакший, ніж брат. Але, власне, Хайме з Тиріоном теж виросли не одного тіста книж. Князь Едард колись мав брата на ім'я Брандон, – зазначив Хайме. Одного з заручників, убитих Таргарієнами. Якесь нещасливе ім'я. «Ну, не те, щоб конче нещасливе», – відказав Тиріон. Служник приніс йому таріль, і він відібрав собі шматочок чорного хліба. Серсея дивилася сторожкими очима. «Ти про що?» – Тиріон лукаво посміхнувся до неї. «Про те, що бажання Томена може здійснитися, маестер гадає, що хлопчик цілком імовірно виживе». Він зробив ковток пива. Мерцела захоплено зойкнула, а Томен непевно посміхнувся. Але дивився Тиріон не на дітей. Погляд, яким обмінялися Хайме та Серсея, мигнув і пропав. Але Тиріон його не прогавив. Тоді сестра опустила очі додолу. Яка немилість! Ці жорстокі північні боги примушують дитину марно страждати. Що саме сказав майстер? запитав Хайме. Добре підсмажена свинина хруснула на зубах. Тиріон пожував замислено, тоді відповів. Він гадає, що якби хлопчик мав померти, то вже б помер. Чотири дні і жодних змін. Тоб ранові стане краще, пане дядечку, запитала мала Мерцела. Вона успадкувала всю материну красу, але нічого із її норову. В нього переламаний хребет, дитинко, відповів Тиріон. При падінні він також зламав ноги. Його тримають на воді та меді, бо інакше він помре з голоду. Можливо, якщо малий прийде до тями, то зможе їсти звичайну їжу. Але ходити вже ніколи не буде. Якщо він прийде до тями, – повторила Сарсея, – таке дійсно можливо. Проте відають самі боги, – відповів Тиріон. А майстер тільки сподівається. Він пожував ще хліба. Можу присягнутися, що живим його тримає на цьому світі самий лише його вовк. Звір день і ніч сидить під вікном та виє. Коли його відганяють, він повертається. Майстер каже, якось зачинили вікно, щоб не чути виття. І Бран став слабшати, а як відчинили знову, серце забилося краще. Королева здригнулася. «Ті тварини якісь неприродні, – мовила вона, – і дуже небезпечні. Я не дозволю жодній із них їхати з нами на південь». «Цікаво, як ти їх зупиниш, сестро? – зазначив Хайме. Вони ж ходять за дівчатами хвостом». Тиріон узявся до риби. «То ви скоро їдете?» «Яке там скоро? – відповіла Серсея, а тоді спохмурніла і перепитала». «Чи ми скоро їдемо, а ти?» «О, боги, тільки не кажи, що лишаєшся тут!» Тиріон знизав плечима. «Бенджен Старк повертається до нічної варти разом із байстрюком свого брата. Я маю намір поїхати з ними і побачити ту саму стіну, про яку ми всі стільки чули. Хайме посміхнувся. Сподіваюся, ти не покинеш нас заради вступу до нічної варти, братику!» Тиріон засміявся. «Щоб я та обітував без шлюб'я...» І пустив із торбою усіх повій від Дорну до кастерлі на скелі. Ні, я тільки прагну постояти на верхівці стіни та настяти за край світу. Серсея раптово встала. Дітям не личить слухати всяку бредоту. Мерцяло Томена пішли звідси. Вона вийшла з вранішньої зали швидким кроком, а її дитинчата потяглися слідом. Хай Меланістер замислено оглянув брата спокійними зеленими очима. Старк ніколи не погодиться залишити зимосіч, поки його син лежить у тіні смерті. «Погодиться, якщо Роберт накаже», – відповів Тиріон. А Роберт таки накаже. Та й взагалі князь Едарт нічого вже не може зробити для хлопця. «Він міг би скінчити його муки», – відповів Хайме. «Я б скінчив, якби то був мій син. Так милосердніше». «Раджу тобі не ділитися своєю думкою у присутності князя Едарда, братику», – мовив Тиріон, – «бо дяки не діждешся». «Та навіть якщо малий виживе, то буде калікою. Гірше, ніж калікою. Якимсь покручем. Мені більше до смаку гарна, швидка смерть». Тиріон у відповідь знизав плечима, так що добре стало видно, які вони криві. «Від лиця покручив», – відповів він, – «насмілюся не погодитись». Смерть рішуче кладе край усьому, тоді як у житті завжди лишаються можливості. Хай Хайме посміхнувся. От химерна бісівська порода. Ще й яка, погодився Тиріон. Я сподіваюся, що хлопчик таки прийде до тями. Бельме цікаво буде почути, що він скаже. Посмішка його брата скисла, як молоко. Тиріоне, люби братику, мовив він похмуро. Інколи ти змушуєш мене спитати себе, на чиєму ти боці. Тиріон саме жував із повним ротом хліба та риби. Він ковтнув міцного темного пива, щоб пропхнути їжу. І вишкірився вовчою посмішкою до брата. «Хайме, любий братику!» – відповів він. «Ти раниш мене у самісіньке серце. Ти мав би знати, як я люблю своє сімейство».